ko egunak eguna baita gaur, e, eta bai, agerida ezkira horren batez aroaz mintzatuko, bainan bo, eguzkiaren presentzia edar hau azken egunak euripean pasatu onduan, argitzeko ez, eh, udako lehen egun untan, bo, nahiz eta, beh, bagnean ez izte laike eh, gubezala, dibidez, bulegotik urunean eguzkia ikusten da. Sartzen hor lehiotik argi, argi izpi eta gure ordenagailuak desarreinatzen horren lehiotak zerratzen etugu ez baitu gula negiten nal. Bon, horako eguneroko arazoak ez dira biziki grabeak. Udako solstizio eguna da beraz egun, zer egan haidu? Horren, zientzia pixka bat eman gizun zozuntan, eh, batzuek ala baitiote. Planeta bateko hemisferio bateko ardatz erdi baten makurdura aksiala. Planeta hori orbitatzen ari den izagerantz, gehien makurtzen den unea da. Lurrak, gure izagerantz, hotx, eguzkirantz, duen inklinazio aksialik handiena, solstizioan hogeita irogradu, hogeita xei da. Ala, egina zientzia puntua. Esbertoak ziste berdin, hotx, urteko egun luzena da, egun eta... Egun batez, frantsez ministro batek eguna hautatu zuen musikaren festa izango zela erabik, erabakitzeko. Ekainako geitabat musikaren festa frantzian eta denek ongi barneratu dugu eta duzue gaur da musika ospatzeko eguna. Beti olako Gustu txar bat badut egeran festa hori eipatzerakoan. Zergatik egun batez, Jack Lang ministro bikainak erabakizuelako, eh, kul baitzen gizon hori, musikaren festa egun bat baimentzea frantxe Holako egun baimenduek eran urtean zerreko debekuak horreitarazten baitizkit. Orduan gaur, baiunako karrikak konzertuz eta musikaz beteko dira adibidez. Urtean zerar, holako ageraldiak biziki mugatuak direlarik kontrolatuak ez da zer nahi egiten al, ez da musikaz apreciatzen al, bakrik egun ba apreciatzen alko da. Bon. Ados, sobera burua uste, porfitazazuk, orko musika eskainzetaz, eta zozi, karikaratitzu liño bat egitera, ados, igiren dut. Baina nintezgarriena ez da, hau, azkenean, abiadura. Abiadura tipiko nazioarteko eguna, baita, egun, eta iugaren nazioarteko eguna. Hau da, nintezgarriena, eta ez du neorka ipatzen. Urritasunaren eguna, zer egatik urteko egun luzeena delako egun beraz Denbora hartu na sartu egun egin beharrekoak egiteko edo filosofo hai batekzion bezala zergatik egun egin bihar egiten aaldduzuna Homer Simpson. Arazoa da, segunduak, minutuak, orduak, berdin hain zinatzen direla egun untan, eta lanean izanki neri egeran zaila-zaidala udeieri begira gelditzea. Justo, udeiek ez dugula egun. Brev. Egun motela kantua pasatzeko, egun obeagorik etzen, bainan, itoiz atzo entzungenuenez, eta dena den ehatxezeteko lagunak irratia, do lagunek irratia baitu dute ondoko egunentzat beraz, gaurkoan, zueri, itza, maialen, polin eta jon, horreitara zaten otzieten laster, entzulearen iritziaren tarte izango dela, Gorkatorrek uh, itzartuko du. Eliza eta seksualitate oparua aipatu zuen azken aldian, aldiuntan kantuz aipatuko du eta Martin Kitio ere gurekin izanen da. Iztripu bat izan da bidean iduriz eta pentsa euskararen gatik izango da gainera. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz! Hitz eta putz. Euskolegia zuzenean festivala uztailaren bat, bi eta iruan lekornan. Egunon, John Tamayelen. Egunon, Polina. Tik-tak, tik-tak. Denbora intzinatzen ari da eta iru urteren burian ez zuzueiago ire bat izanen? Christof Fabia, hilea patzaileak zure azken biloak irabiriko ditu sohkuntza bat egiteko. Zure azken parada izanen da, zure hileak da, zure hileak baliatzeko, John. C'est Eta Et là yes. il est à con la paindoulique uh, ou canique, Crystal Fighter and Concert One, pas ne aux autre gabes, si giroan izanez. Avez ah, riche que da. E, Crystal Fighter South Ancestor. edo? iPad ça l'a coupé piscaté. Euh, autant Crystal Fighters Taldea ingelchak eta euskaldun batzuk osatzen dute eta egiten dute electropop uh, popa, voilà, héritinal dugu. Eta Kalifornian egin dute haien azken bira uh, ikusten halusia haien uh, webgunean edo Interneten haien uh, zuzenezkoak uh, eta Bizkijeaagergia uh, da. Zinez talde uh, polita da aniz dira gainera eta lehen dia da festivalanko direra, Zaz uh, balio du, uh, Eta gutitan, etorzen dira Euskal Ejiara. Ja, yeah, mundu mailakotale bat dela, baina Euskal Ejiari lotuak direla. uste Ustetut, zugajamugdin ere jabatu zituztela kantu zonbaitzu. Eta badira Dai. kantu batzu ere Euskaraz eh, hasten direnak. Eta bai, egiako atxelan hori behiki pastu zirela, jistoin egin zuten. hori ostiralen gauen. Ordoan, Crystal Fightersen kantu bat entzunen dugu, follow kantua, eta hori, baino lehen, eginoen, azimajatu, hiru eguneko behoi eta amak eurotan direra salgai, uh, auge salmentetan, ordoan, uh, ez aukera hori. Eta zazte gure webgunearen begiratzera ere, baizajeren erosteko, eta bainfogeiago info zat, denaren zatu webgunea. Harian dezagun kantua hau. Follow. Let death and death leave If you were my soul Fall oh. Fall Fighters deitzen da taldeau follow kantuarekin eta Erramezala Polindion eta Maialeneka orkesten zuten bezala EHZ eta festibalean izango da taldea bihar arte beste orkesten baten zat EHZ eta parte hartu nahi duzu? Duegunetan laguntzaile izaiteko aukera baduzu? Bakarik edo taldean zure izena emanez gure webgunean EHZ eta amarrarfestibala.eu Luntaketara tere ukiltzena altzira, egunero ekainaren ogoita batetikoitik. Jateko eta edatekoa eskainiak izanen zaizgitzu. ...za entzuleari laxte ergor katurrek bere iditzia eman godu elizata sexualitate oparua ipatuzularik asken aldean kantuz eginen dualdiuntan. Eta informazio labur bat nazio arteari begira jariz ala ere azpima be uh, behemengo manifestazio eta mobilizazioak haipatzen ditugularik Mexikon. Sortzi pertsona erabail dituela mobilizazio batek, hola erranen dugu, bertako poliziek, mobilizazioak, mobilizazioan edo mobilizatzen ziren erakasleen aurka eta sindikalisten aurka. Tiz erantzun baitu Mexikoko poliziak sortzi manifestari eh, hil dira tartean ere kazetari bat zirelarik dan errepresio eh, gogora eh, eta beldurgaria eh, ala ere hemen gutxi aipatzen da momentuz alta eh, be, demokraziaren... Iru di ilun bat hemen agertzen da, eta poliziak ahmak agertzen dituelarik, manifestazioak debekatzen direlarik, ere horroi tarazten alda, holako bitxikeribat eta pundu ahigaribat momentuntan gertatzen dela ala ere frantzian, biztanda ez dugu Mexikori komparatzenal, baina frantziak edo Manuel Valzek manifestazioak debekatzen ditu, ala ere ez da guti eta hosteguneko mobilizazioa prestatzen ari direlarik uh, sindikatu eta uh, mobilizatu desberdinek olako guztu bat ala ere uh, frantsez gobernu oni begira manifestazioak debekatzerat heltzen diren punduan zein izango da ondoko etapa beldurgarria ala ere segitzen dugu itzetaputzen itzem amezala gorkatorre zuritzan dutek martinkito gurekin Entzuleak, agur. Aintzineko irrati kronika batean, euskal jendartean, beste hainbat diendartetan bezala, Elizak hainbat mendez seksualitatea hainitz mugatu duela nion, eta joren ondorioz hainbatek seksualitate frango tristea bizitzen duela nion, seksualitate oparo batek eskain dezakeen zoriontasunari konparatuz. Euskal kantu zahar batek, erealitate hori, Ezin obeki adierazten duela atxematen dut. Gainera, lehen gokantatzeko moldekoada, hau da mazer eta minor tonalitateak nahasten dituela. Hordoa beraz, ahanoak bortietan kantua udako lehen egunau ospatzeko. Ahanoak bortietan... Gora da biltza egaletan Ni ere bai zumbaito hor duzanderekin gamberetan Hor aialdi zardur ardura Ni garradud bi begietan. Es tutanik ben ambiam and you let it can go be by mighty E ni beatiga bian galerina di libertà hare candi biltse li Eta ik egiten duesti, estiak oro ez berdin esti Munduko neskagaztiak ere, ez iraiek berdin charme garri Entzun arte, eta gora marmotak Bizi esker zuri gohkatu gehen iritzira hemen asteartero bezala goiz behin eta itzetaputzen etan aski sasoineko azkena izango dela ondoko astelenetik entzina gu zinez udan sartzen baikira joztuki ere euskaligatietan udada euskaligatietan behi zentzungego duzue segitan aldiz Martinekin informazioaren barnean sartzen gira Azken hasteetan begiak errepidean jarriak ditugu, batez ere bidiatuko mugan, sortzen diren auto direla eta auto, kamio, hilara, luzeak sortu dira. Bera, baren, nere egon tarteka, ama bost kilometrokoak batzutan eta horrek... Jakina dena zere Istripoak izaiteko arriskoa eragiten du. Duela ordu erdi eskaz Istripo baten berri izan dugu justuki. Biriatuko orduin lekuti kurbil eta Martin Kito Istripoa izan den tokian da justuki. Arratxaldeo, Martin? Arratxaldeo, narantxaldeo, hitz eta putz, irratxaioko, entzule guztiok. E, Bideatuko ordain lekuan zira justuki, e, iztripua izan den dukian, ez? Bai, hemen txinago, eta e, sumatuko zenuten noski, hemen nahiko iztilu eta urduritasun dagoela, ambulantzia pare bat ere badaude, eta mugaren alde bateko zeinbesteko poliziak ere hemen ditugu. Haudan, Martin, zenbat dira hor zaurituak, da bide batzuetan zaurituak iru izan direla dira zidute, beste batzuetan lau, gainera ez dakigusen olako zauriak izan dituztena? Ba uste dut hori argitzeko bidea emango dizudala. Horentxe e, bertan, honnaiz gurutze gorriko arduradunekin, dunekin, eta haiek eman dizkiguten datuak e, hauek dira. Zaurituak lau dira, alde batetik berrogeita bederatzi urteko irungo emakume bat, zauri ariñak dituena, beste alde batetik emeretzi urteko mutil baionarra, hankeko bi ezur hautsita izan ditzakeena, eta oraindik identifikatu gabe dituzten beste bi lagun, baina horiek ere zorionez zauri arinak dituzte. Mm, beraz, guztira, bon. lau. Ados, albiste lasaigariak, beraz, Martin, zauri lagirik ez dute behintzat. Ez, alde horretatik, lehen esan bezala, albiste onak bira, Eh, izan ere asko sokerragoa izan ziteken. Gainera, zauritu batzuekin hitz egiteko aukera ere izan dut. Ah, hau gan seina leona da hori, eta zer egan dizute eberaz, balda ba, jakiterik zerkerak ginduen istripua, zer ikusirik badu biliatu inguruan, ez, azken egun hauetan sortu diren uh, auto lehoekin? Ba, asira, betar, asira batean, hori <coughs> zabaldu da edabideetan, eztan Auto hilara luzeak zirela, eta gidari batek ez duela ikusi autoidea luze hori, baina ez. hitz eta putz irratsaioan esklusiba daukagu. Badakigu, beste inork baino lehen zerk eraginduen istripua. Gu, Euskal irratiak, lehenengo, lehenengo edabidea izango gara, horren berri ematen. Bo, behera iguz orduan zerk eraginduen istripua, Martin. Agian eh, tentxio informatibo handiko unea uluzatu berko genuke, ez ezta? Zuri etzizuten irakatsi tentzio informatiboari eutxi behar zaiola eta albistea eman aurretik atentzioa lortu behar dela? Hale, eh, Martina, harira irratiko minutuak garestiak dira, badakizu. Bai, badakit garestiak direla, baina ez da izango nire minutuak garesti kobratzen ditudalago. Bon, Martin Kitio, errango diguzu behingoz zerkera ginduen istripoa, autoi. Bai, bai, errango dizuet. Edo hobeto esateko protagonistek errango dizue. Lehenengo bederat, eh, berrogeita bederatzi urteko irungo emakumea entzungo dugu. Hori bai, zoritxarrez, pertsona honek ez euskaraz, eta adierazpenak gaztelaniaz eman ditu. Bere hitzak entzungo ditugu, takero nik itzuliko ditut. Joi batan rarrikamente borra autobista, hi he visto un kartel en la carretera, hi he pensado que seria algo importante. Esta bene euskera el kartel, ponia algo de autopillaketas, y claro, como yo se un poco en euskera, pues he empezado a leer despacio, despacio, despacio, para saber si era nor, nori nork. Y entonces, den ba, me he chocado. Claro, ponen los carteles en euskera y no hay quien se aclare. Uh, Martín, eskertuko genuke hornaik erranduena itzuliko bazenigu? Bai, la berru bilduz, esan digu, eh, irakurri duela kartel batean, euskarazko kartel batean autopillaketak edo antzeko zerbait, Eta nahstu egin dela etzekielako autopilaketak hori nor nori nork edo zertzen eta kontua da despiste horren ondorioz txokea izan duela talka egin duela e, beste ibilgailu batekin. Berak e, laburbilduz esan du euskarazko kartelak eraginduela istripua. Ados, euskarak du joa horduan honen arabera Martin beste saurituren batekin ere itzegin al izan duzu, ez? Bai, 19 e, urteko mutilgazte bat ere tarpean zegoen eta ari ere istripuagatik galdetu diot. On ne कहre en à euh, un moto hein, comme dab tranquille, je prenais bien le virage et et là d'un coup je vois un panneau kontous lala que ou un truc comme ça quoi je crois. Et kontous euh, ce mot là il me dit quelque chose mais je savais pas trop ce que ça voulait dire donc euh, je pensais à ça, je cogitais un peu et là tout d'un coup une voiture et j'ai eu le temps de rien faire. C'est la faute de ce panneau en basque là. Honek ere gauza bera dio, eh? itzultzeko Euskarazko kartelak izan umendu du ikua, etzekela kontuz itzak zer egan nahi zuena. Bai, azken batean biz auritu hauek gauza bera esan dute. Euskarazko kartelak eragindutela iztripua eta bi zauritu hori ez gain, Barca, beste lekuko batekin ere itein. Baraka, Martin, mozten zaitut, bain? azken orduko albiste bat iritsi zaiku, justuki istripoaren partea iritsi zaiku. Bueno, aurrera orduan. Bai, Eusko jaurlaritzaren errepidez sailak jakinara du beraz, informazio ofiziala da hau. Berrogeita behatzi urteko emakume irundara, eun tairurogeita emezortzi kilometro orduko abiaduran, zioala autopistan. Eta biurgune batean bidetik atera eta kontrako norabidean zetoren emeretzi urteko bayonar baten aurka talka egin duela emeretzi urteko bayonagari alkolemia kontrola egin diote eta positibo eman du gainera. Odo lehan, zeraman, alkoeltaxan, amazazpialdiz gainditudu legezko muga. Hortan bueno, gira, bueno, bueno, bueno, baina hori ikaragarria da, hori asko-asko da, da. Bai, bai, bai. Hortan gira Eusko jauglaritzaren komunikatuaren bukaeran, dio istripu honen ondorioz. Jauglaritzak Euskarazko panelak kentzeko aukeraz tertuko duela. Euskarazko Cartella que si la eragiten stripoquela guitene dituztelako Ba, ez dakite, zer nahi duzu erratean, era bat logikoa iruditzen zait. Ba, da, garaian horbaitek Euskarak sortutako istripuei irten bide emateko. Be, bai, ados nahi zurekin, Martin, bukatzeko garaia iritsi zaigu, horrekin agurtuko gira... Ai, Aio, barkatu, Martin, Arantxa, eta... nik, nik, nik mire aldetik aholku, aholku bat eman nahiko nieke gidariai. Aurrerantzean, errepidean doazela, Euskarazko panel edo kartel bat ikusten badute, itxiritzatela begiak Euskarak iztripurie zera egiteko, noske? Ebe ara, hor tse gomendioa zentzuzkoa, Martin, bistandena itz dioko txarikabe denok kaso egin beharko genioke hori Agur, Martin! Agur! Agur, bero bat, zuri! Guraskin kronikarentzat laster gaitor gazkin bere iritzia emaiteko hemen Espaini eta torturaren artekuluturak aipatuko dauzkigu eta gure gomita argiako kazetaria den gorka berezi hartua izango da Igandean Gipuzkoa zutiken hasanblada baten berri emaitenari zelarik ertzaintzakren bekolpeak hartu zituen salaketa bat pausatu duelarari kazetariak hainbat elkarten ere kazetarien elkarten sustengua du kazetariak gurekin izango da horren aipatze Eko pasat, pasatu zen igandekoa. Bostak eta erdi mementu, Seuskal Iratietan zurekin maite lopai. Arrestihun entzule gusierre. Enpressei interesa agertzeko dejaldia egindi akitaniako eskualdiak eta bayonako merkatal bayonako portian berrogeita hamasei ektarako emiak libratu dia, eta empresaberriei deialuzatzen da beraz, ustaila hamabosta arte badie empresariek ben dosiera presentatzeko. Frantziako presontegiak kontrolatzen dutian egiturak, euskal presoan egueraren arenkua bat dela eta familiak bizitzendituen eguerra larriak huna, hart dutu. Aste harte hontan koletakab de viere deputatia kuskal presoan ego eraz galtaketatu du Adeline Azan, frantzieko presuntegia, kontrolatzen dutien egitura kua delaik hau hau beste administrationetaik independentea da eta presoan eskubiden saintza du bete beharetan ontotik txosten bate egin endu, eh, maste hunek eta presentatu ikizan da hau. Gertakai lariak izan diago isuntan sokoa koitxas basterian emastebat Hidik atzamanek izan da, shokoriek estiez devz egin ahal izan, hiutan hoita bedeat urteko maztia zen hau. Eta gertakai hauekene jaraikitzeko ebaimasten kuntreko bortziskeia beste behine baigazte izan, heberogeita hi urteko gizombatek e mazte bat ehodu eta erekalat igorri bidejalde eginik izan dia gertakai hunen txalatzeko algarrektatziek eginen beitia aratsuntan eta biheraratsan sortzietan. Iruneko Muga Unguko komerçantak eta garaiolaiak kexu diet ebai Europa ko futboloko pak eta kartan dutial ondorio charrak eta berizekin buritzaen kontrolengatik chalmentak euneko dela hamar ezapaltu de eta garraiolantzien zat ebai sosgaltze handiek otoleroetan baitia uenak igaiten eta muzikaren egun auspatuko da aratsuntan güne frankoetan nulas ez aipa baionako hitzordia baionako e, hitzordia hoike banik plaza hani txetan zazpieta i goiti bat eta ziburune bai e, hitzordia bat maite naustatian agustin elkatekin zazpiket ditan eta askaneko elizane bai larun kanta bestiak beste hitzordia sumaita aratsuntan aipatzeko ondoko hitzordia aldizberiekin 6 bu aste hastehuntan betiko kolaboratza iliak Charles Bidegen hitzesitzen Ainharba hitzaekin zinen zaiku. Ainharba, tardaina edo lukia eta ofisalki, armi-arma egiten da. Ainara plazaola Ela sindikateko ekidiak aldiz zaintzain garantzia kontutan hartu beharko dela gehu anaipatuko deiku. Ezin duten makinek ordezkatu pertsona baten zaintza, ume baten zaintza. Horrere sektore horretan, etorkizun handia dago. Joxebe iturriotz beti machismo eta patriarkai so emasten korpitzain klixietak nula sortudien aipagei. Argaltasunaren irudi hori hogigarre mendearen bukaeran sortzen da, oso gizarte teorian garatuetan, kapitalismo basati batean, sartua dagoen gizarte batean, eta hor asten da argaltasuna balio bat bezala sortzen. Itsumandooka Euskal igatietan aste artez zazpitan astizkenez lauetan. Itsimaldoko? Itzeeta potz, ho itzeeta potz, itzeeta itzeeta itzeeta eta printntzaan tenore ondan aipagai nagusiak zer ditugu berria puntu eusekin hasteko indarkeria matista orintxetan aipatzen zuena maitepaek emakume, emakume baten gopuzkiak topatu ditu ertzaintzak uh, zadoja ibaian begeita hiru urteko gizon batek poliziari errandio Andrea hil eta zadogai ibaira bota zuela goizean gorpuaren bila aritu dira aurpecariak, Gizonezkoaren testi egiaztatzeko ark azaldutako lekuan agertu dira arrastoak. Berrian, beraz uh, gai berezia horta hori loturik hainbat artikulu, tartean EH Bilduk bertan behera utzidu kampaina horren ondorioz. Uh, igande untan, izango diren hauteskundei begira, eh uh, aldiz be erkorikaren hitzak heremen azpimagatuak dira etzegoan hareman afektiborik bien artean Eusko laritzako gobernu kontseilu osteko bileraren ondoti joxu erkorikak bozera mailak adira si du hemen eh uh, be itsaweka ditu Bestalde e, eta hori argian ere aipagai nagusietan gizomatek emakome bat hil du gazte izan titulu Behan, berrian Bestalde, Euskal Abertzalen zain gaude oraindik, Donato Endongo bideogoren hitzak dira hauek idazlea da eta Espainiaren kolonia izandako dako Ekuatore-Gineako historialari idazle eta politikari erbest eratuak Euskaldunek Afrikako herrialde horren kolonizazioan izan zuten erantzunkizuna azaldu du donostian interesgarria beraz hemen Euskaldunen lekua kolonizazioan eta be, berekin egin elkarrizketa argian irakurgai duzie eta azpian ere hainbat iruzkin horrek sortu ditu beraz iar dokitzeak irakurlean artean berria puntu eusen. Eman kizunaren aztapenean aipatzen nautzien, jogaren nazioarteko eguna ospatzen ari dira donostian gaur baita, berian hemen txe aipagai eta bestalde Benito dire uh, ikusten alduzi eta irakurtzen al uh, beste ez doka mairu bat behar da egun zerbait apurtzailea Benito Lertsundirean itzak hemen mende erdiko garantzi edo eragin bereziko ibilbidea saritoko diote gaur Benito Lertsundiri, adarras Emanen dio Donostiako udalak eta ondoren kontzertu bat eginen du Victoria Evrenia Antzokianan. Perean uh, irakortzen altzenuten gaur bere elkarrizketa. Hemen bertsio luzea berriapuntu eusen. Iparos kaleriko itzan aldiz Elizabeth Ermil Txon Txongilo egile eta jokalariaren itzak. Egiten dudana ez banu egiten barnetik hilko nintzatekeen. Txon Txongiloen munduan murgildu gero ezgero kantua paperorea eta idazketa josten ditu Ermilek berekin egin elkarrizketa. beraz zementxe hitzan irakor gaien. Beste Davidetan argian eh, segitzeko eh, Demigo, demiguel hauzia, haipagai, hauziaren hauzko epaiketa hasteko agindu du epaileak. Hauzipetu eh, nagusiari, amaseikakotx bost milioi euroko, kautelazko isuna, ezagirio Maria Eneida Arbazair epaileak, Uh, ahhoko epaiketa az da dila du du hogeita sei hauzipetuetako batzuei uh, isunak beraz ordaintzeko agintzen die kargu geien lepuratu zaion Alfredo deigoentzat isun hori ha kopostst milioi euroko argian xetasunak mugako kontrolak aipatzen ginuen lehen Martin Kitio horekin hemen txetan era ondorio larriak salatu dituzte udalek eta garraio lariak Euroko paszela medio uztailaren haman arte jantziako gobernakmartsan jarri zuen polizia operazioa. Gorka berezia hartua adierazpen askatasuna, horiek dira ere nagusi argian, laster gurekin izanen dugu eh, kazetaria Ertzaintzak egindako erasoa salatu dute kasetarien elkartek eta ekimenek. Eh, argiako kasetariak jasantzuen eh, beraz Ertzaintzaren bortizkeria, eh, Gipuzko Azutiken asambrada batean eh, beste Gide batzuekin batera, horren berri nola pasatu zen, espikatuko dugu zonbait minuturen buruanan. <totipasen> Sukaldaritza eta kultura hemen kaseta puntu zen nire plateretan da, Euskal Sukaldaritza hemen Parisen eta Londresen eh, Maria Kristina Hoteleko zukaldean arituko den urriaktet arituko den helen dagozen elkarrizketa irakurtzen alduzue beste gaietan media bazken eh, musikaren pesta uda etortzen da aipagaina goxetan eta beste aipagaiak ostegunean gazt, baionako gaztetxean eginen den eztabaida bai da aberean eriotza eta bizia ezta bai dan, Gelitu beharrote gira abereak hiltzen gure elikatzeko galdera handia, Mikel Iribarren hemen ikusten alduzi ELB eta Konfederazion peizaneko ordezkari gisa. <risa> eta zuduesten ere musikaren pesta aipagaia hemengo eta eskualdea eh, handiko eh, animazio nagusiak aipatzen eta zerrendatzen ditu. Orain aldiz, aitor errazkin zuritza. Torturaren prebentziorako koordinakundearen azken inkestaren arabera, Estatu Espainolean 2000 eta amabostean, berreunda hogeita amabilagunek tortura salatu zituzten. 2000 malauko datuekin alderatuta, salaketen apaltze bat egon da. Izan ere, 2000 malauean, bederatzerunda irurogeita lau pertsonek kaltetuak izan ziren. Datuak beldurgarriak dira. Euskal Herrian esaterako azken berrogeita mar urteetan milaka tortura kasu jaso dira. Estatu Espainolean tortura praktika guztiz normalizatua egonda. Oso kasu gutxitan torturatzaileak kondenatuak izan dira. Baina, oraindik torturaren salaketa jasartua jarraitzen du. Debekatua. Torturari estop esateagatik atxilotua izaiteko arriskua duzu ego Euskal Herrian. Euskal Herrian emandiren indarkeria kasuen zerrendatik ezabatu nahi dituzte violentzia honen biktimak. Euskal Herritarren eskuetan dago hori, horrela ez izatea. Gure herriaren memoria historikoa guztion artean eraiki behar du. aitor errazkin mile esker zuri eta musikaren pesta bazter guzietan aipagai kontzertu nagusi bat ere batzuentzat batzu gaztetasunerat itzuliko dira berriz hoyen skate garaietarat, e, punk rock garaieretarat no fix taldea mi haritzen izanen da somit orenen buruan eta giroa berotzeko bazterak ere injartzeko hemenche haien kantu bat Champs-Elysées Champs-Elysées, c'est pour ça étant donné que Gorka Béréciartois Gurekin Biminutaren Bourouan Achaïk, Antoine Abouhada es -que tout jo oh, taldea miarritzen zonbaitorenen buruan miarritzikoa tabalek antolaturik iratiko gela handiortan izango dira talko eta adrenalize detaldekin batera era bostak eta bero eta bost eta gure gomitarekin sigitzen dugu Itz eta putz atzaldeko bostetatik seietana arantza ididarekin oskal irratietan Gipuzko zutik eta aurka abiatu zen mugimendua Maiatzaren 29 behatziaz geroztik Donostiako espazio publikon instalatu zen. Hementei aipatu izan dugun bezala, mugimendua Gipuzkoan zehar edatzen ari delari kigandean asamblea da idekia zelarik argiako kazetari bat era sotu zuten ertzaintzak era zuen gurekin dugu gorka berezi hartua arratsaldean. Zukegin bideoan agertzen da, gertaldiaren parte bat, beste bideo batean ere gaur ikusi, ikusten aldena agertzen da zoin fite ere asiden, eh? ertsaintza asamladan lugean jarririk zirenak identifikatu ondoan, kolpeen ateratzen, esplikatzen aldaukuzu nola pasaden momentu hori, zu beraz antzinen asamlada momentuan eta nola iraganda? Bai, ba, bueno, preste egun askotan ere ertzaintzak antzera jokatu izan du. E, kontua da, e, gipuzkoazutik mugimendu baketxua izaten ari da, eta nalabai mugimendu baketxu hori ba, tentsioan jartzeko edo urduriteko edo etengabe jotzen ari dira identifikatzera eta jendea atxilotzera ere bai beste kasu batzuetan. E, igandean, ba, bueno, e, lauetan zegonde hitu abatzarra, pixabat, beranduago hasi zen, anya 7a segituan ba e, pertsona guztien arteko ipat eta identifikatzeko eskatu zituzten. Geneba izan berda pertsona identifikatzeko preste agertu zela, bere nortasuna agiria eskuan zeukala, e, jaunak ba, bauno aina ta genteren artean heldu e, egiten zitenean tiraka eta gultzak hasi ziren e, eta bueno, ba, inguruan zegoen Jendea bere babesean ba edo atera zenean, baien hien kontra holdartu zen, e, matilekin eta gultzaka eta nahiko jarrera holdar ez. Eh? E, gerta hori ekasi zirenean, hibertan nengoen, eta e, telefonoko grauagailua martxan jarri nuen, ba, gertatzen ari zen hori bideoan e, hartzeko, ezta. Eta egia zen, ba, egoera hasi hasiatzenean hori bideoan ikusten da, e, ja bueno, ba, identifikatu gertzuten persona bazter batera eramana dute eta momentu horretan ikusten da nola ertzain batek kamerari begiratzen dion eta gero segidan planotik ateratzen da eta nide bila etorri zen hor bideo amoztu egiten da. Hasieran telefonoa kentzen saiatu ziren, ez zuten lortu, ni esan nuen katzetaria nintzela. Baina bueno, horri bilin dutzen, bultzaka eta tiraka lurrera botan ninduten arte, eta e, eskerrak, ba, persona bat, e, bikibuzkoa batarrean batzarrean zegoen persona bat, e, nire gainera etorri izela, ba bestu duela eta berari jotzen zioten bitartean, eukinuen tartea, nire gazetari akreditazioa bateratzeko. Mm -hmm. Beraz, gana iduzu, beste naz, kolpeak bilduko zinitola, ertzaintzaren gandik? Bai, ezakin aki Naiko Jarrera Aldarkorrean zeuden eta ikusirik eh ni etorri zen eh mutilaren anka nola zen, horren argazkiak ere zabaldu dira sare sozialetan eta ni gero berarekin eh ego nintzen eta bueno, ba, bi bi ubeldura hondia marte euskan, zegoen eta Naiko Naiko bortitza izan zen bai. Mm -hmm. Zuk gero beraz telefonoa eta zu lugera botatzeaz gain zure jantziak ikusi dira argazkitan, zure jantzi batzuk galdu dituzu beraz. Bai, ala, ba, galtza buskatu zidaten eta ere bai, eta hor bueno, bai, jabetu nintzen ere, hor lako momentuetan, askotan, ezara konturatzen e, mm. zenbaten ainokoa izan den, erabili duten bortizkeria, ikusi nuenean, ja, galtza buskatu eta jartxeare buskatu, ezaren guztenuena baina gogorrago baritu dira. Mm -hmm. Salaketa, <totipasen> jari duzu, beraz, Erasoa egintzizun erzainaren aurka. Zun nola duzu Erasori ziblatua senitu zira, kazetari gisa, edo asambradako bestekiden bereinean zinen momentu hortan nola zenitu duzu? Bueno, ben, nik uste dira daude, ben, batetik e, ba, e, katzetari bezala baino horrelako e, gauza baten inguruan e, irudiak hartzen dituen edozein pertsona egin nik uste dut e, azken aldian ohiko abihurtzen ari dela alako jarrera bortitzea. Eta e, gero, bueno, e, ez bakarrik irudiak hartzen dituzten egin, maizik eta e, protesta baketxu batean parte hartzen ari den jendearekin ere. E, batxoaak jakazetari bezala bai zamer dute, gai honek, e, bueno, kezkatzen agarani eta kezkatzen gaitu asko ez, ez da, lehenengo aldia, e, lankide bati ez da honetan ari den e, beste pertsona bat ere, e, e, ba antzeko trataera ematen diotena ez, gainera Bueno, ba, Euskadieran meratxu eh, bat eh, daukagu eta da Peperen gobernuak gindarrean jarri zuen eh, mozal legea, beraiek besteizen bat erabiltzen dute, baina azken finean eh mozala jartzea eta herritarrai mozala jartzea da horren helburua eta, bueno, haudenak da Gipuzkoan, Gipuzkoako batzar nagusia izan dira lehenbizikoak Espainiako estatu osoan esaten eh, ez dutela lege hori aplikatuko, baina nik uste dut E, igandeko abezelako gertakariekin ikusten dela e, legea gora bera, legearen espirituaren arabera funtzionatzen hasia dela polizia eta hori oso arrezkutsua da dirazte naskatasunaren hmm. Beraz, informatzaren aurkako giro bat, sen duzu. duzu? Ba, informatzearen aurkakoa, e, bilera eskubidearen aurkakoa ere bai, e, orokorrean, e, nik ikusten dut, e, bueno, lege hori indarrean denetik e, poliziak eskumen askozkala herritarren askatasunak mugatzeko, informatzekoa besteak beste. E, Noiz eta, bueno, ba ez dakit, e, teknologia eta dauzkagun e, gailu berri hauek beste gauza batzuetanako, hainbeste goratzen ditugun garaia huetan, ba, badirudi oraindik e, teknologia hauek ematen dizkibuten abantallak, baita demokrazian sakontzeko ere, eta dauden e, problemak biztaratzeko e, ematen dituzten abantallak, horiek direla mugatu nahi dituztenak, ez? E, lehen behar bada, e, askotan Euskal Herrian entzagutu ditugu antzeko testu inguruak, baina etzen hain erreixa argazkiak edo bideoak egitea, inorrkkettzeukoko da bueno, eki txukun bat hori eginaal izateko, gaur egun edo zein herritarren esku dago eta uste dut hori dela gauza bat, baikazetari, baina baita herritarro orrok ere erabili behar duena hain zuzen ere horrelako injustizia gertatzen direnean, E, Publiko egitea ikustaraztea eta arazoak senyalatzea dakarrelako. Eta arazoak senyalatzea behar bada noizbait e, konpontzeko pausoak ere emango dira, espero ezagun. Indar politikoen kontrol galtzearen ondorioa beraz? poliziaren indar hori, edo egiteko monen malmolde hori? Bai, barite ke hautesko inguru batean kokatzen da ere eta da e, Espainiako estatua orokorrean sartu dagoen krisi larria, bai ekonomiko baina baita ere politikoa eta eta ordizkari politikoena ere ez. Eh seguruena gauza hauek e, Espainian gehiago ikusi dira orain arte Euskal Herrian baino, baino egia da hori e, hemen ere ikustelazia dela, ez. E, ia urte nabarit hasi tesua die, mugimenduaren mezuak asko nabarmentzen da, ba ba bueno, e, errauztailiaren mugimendu bat izan ere, erabakiak hartzeko e, modua dutela auzitan jartzen, ez? Mm -hmm. e, nola gutxiengo batek hartzen dituen herritar guztiei eragiten dieten erabakiak. Eh, ni gustu dut e, testuinguru horretan e, politikari batzuk eta ez politikaria bakarri, baizik eta egintari eh ba, bueno, edo botere ekonomikoak e, urduri daudela, ba eta zailenako gustatzen herritarrek e, benetan e, egoera horrela interpretatzea eta beraien agintea inbistaan gelditzea, eta horren aurrean ba eskei dauka bat da, berez herritar guztion segurtasunerako e, lan egin beharko lukeen zerbait, hauda kasu honetan ertzaintza, herritar ba, bueno, e, batzuen kontra erabiltzea eta beraien interesen mesedetan Justuki, hor uh, lehen haipatu zu mozal legea eta bezure lankide baten kasua, Asier Lopezen kasua, mena haipatu dugun aia uh, Gobernu Nafarroako gobernuaren babesaren bila edota eta uh, beste inbat, uh, politikoen babesaren bila, ere joan zarete, Asier Lopez, bainan argia ere gibelean duelarik. Hor uh, zure kasuan, uh, gorkabere ziartu, olako zerbait ere pentsatua duzue? Bueno, momentuz eh, ari gera gertakariak salatzen, gaur erre euskal gaztetarien elkargoak eh, eskatu diozko jaurlaritzari gertakariak ikaltea. El Athletic ere, bueno, salaketa jarria dut eta ikusiko dugu horrek zer duen. Eh, ikusi beharko da ere EA Mozalega aplikatuko duten kasu honetan, ze bideoa, bueno, eh, grabatu ondoren argian bideoa eh, jarri egin genuela Eta mozalegiaen arabea bera oso posible hori aplikatzea bururaten badimazai ere intzat e, posiblea da horren gatik izunen bat jasotea, kasu horretan ikusiko genuke ere, ba, beste maila horretan ere esanlatu darko genuken. E, Baakigu, adibidez, ertaintzaren barruan, e, badirela, botere batzuk, adibirenak agintariak presionatzen, hain e, zuzen ere Mozalege hori aplikatzen e, azteko. E, ta hor bueno, ba, ikusi beharko dena da egintariek nola erantzuten duten. duten nahiko hararriarri egiten zait, bueno, oneelako kontuetaz e, enteratzen zara eta eta pentsatzen duzu ba, bueno, normalean logikader antiziko izan beharko litzateke laude agintariek izan beharko luketela e, poliziaren jarduera nola baiita arautu beharko luketenak ez, baina batzuetan badudi... Eh, politzia bat duela botere aski, eh, politikariak presionatzeko ere, onelako lege bidegabeak eh, indarrean jartzeko, bultzatzeko, eta herritarren aurka aplikatzeko. Mm -hmm. uh, Zuek argiak ere urbileko segipen berezi bat egindu astapenetik, egipuzko azotik uh, mugimenduarena uh, autua ere hortan txartu duzue. Uh, mugimenduak segitzen du ondoko ratxa egitea erabakidu ere uh, garapen bat ere egipuzko ausoko erri desberdinetan txenitzen da mobilizazio orokor bat, haunditzen den mobilizazio bat, uste duzu mugimendu sozialorek uh, eragina aiten aldukeela, justuki ega ustegiaren erabakia aipatzen baitugu hau ah, uh, lehen uh, aldarrikapena? Bai, esango nuke eragina jadanik zeo zer eduki duela, eh? Hau martxan jarri izenetik ikusi dukoa adibidez Gipuzkoako ingurumen diputatua, eh, prentsean ohikoa baino askoz gehiago agertzen, adierazpenak egiten erraustegiaren alde, eh, eta bar, eh, gainera bueno, nahiko eh, Bueno, momentu txarrakera pasaditu ze, egia da, eh, ba ez da argumentu asko edo momentu zertitulara erakutsi beintzat, eh, proiektu baten onurak eh, exkikatzeko. Ezta beraz, e, lehenbiziko eragina eduki du eta da, eztabaidat ez publikoa eh, piztu egin dela benetan, eh, hau erabakia zuten eta eztabaidari ez gabe aurrera Eramatea zuten e, buruan ikuste dut eta orain meintzat ez behartuak sentitu dira. E, eta bueno, bestea ba, ikusi beharko da. Ze zabalpen daukan, Donostian hiru aste hauetan egiten egoera harrigarriak eta nikus ez dut inor gutxi espero zituenak ikusi ditugu. E, mugimendu bat inolako, ba, ba, bueno, ez Alderdi ez sindikatu ez bestelako mugimendu antolatu atzean eduki gabe nola osatu den herritarren borondate utzarekin eta modu baketsuan. Eta, bueno, donastieiakoa beste fase batean sartu da, eta horain herrietan ezabaldu da, atzua didez, e, de bagoienan lehen asamlada egin zuten, eta lareun lagun bildu ziren asamlada horretara. Beraz nik uste dut, e, indarra hor dagoela, e, gaia bintzat e, maian jartzea lortu duela, eta mendik aurrerakoak ba, ikusi beharko da, beti ere, herritarrek ba, nola erantzuten duten. Eta espero dezagun, ba, e, erantzu, erritarren erantzun hori, agintariek ere errespetatuko dutela, eta entzun egingo dutela. Ez? Nik uste dut, e, plaza batean, bilera irekiak egiten dituen mugimendu batek, asko erresten diola, e, demokrazian sakondunai duen, agintari bati besterik da, e, agintariak demokrazian sakondunai duen, E, ala kontrara herritarrei ba, eh, kasurik egin gabe hartu nahi dituen erabakiak lehenengo abalden bada kasua, eh, aukera oso nadaz, eh, uste dut bilera gain irekiak izan direla, esan eh, ba, bueno, edozen agintari plazara hor eta bere arrazoiak ematen eh, asiko balitzere eh, erritarrek hor bildutakoek entzure ingolioketela, e, eta uste dut eh, hori jarrantitxua dela. <hey> Gorka bereziartua, beraz, erran bezala, gipuzkoa zutik, mugimendua, segitzen ari zelarik igandean asambrada baten, erasotoa izan den kazetaria gurekin ginuen esker, mila esker. Mila eskatzudei, da bueno, plazar bala benetan, e, ondelako gauzak plazarateko praz gauden edagietan iktegi gara izan zen. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta itz eta putz, orten bukaitarazten auziet, laster ere euskal irratetan, yutxu mandoka emankizunaren tahte okango duzielatitika rekaldekin. galt eta bere lagunak, biztanena. Eta... hitz eta putzoktan bego Biak bostakta xeiak artean elkartzen gira, eta ritz galakagak gurekin izango da, telebistazale amorgatuak uh, urteko bilan bat edo bilduma bat eginen dauku zer egin den hon eta zer egin den txak bizna bere iritzia usaaiian bezala emanen dauku eta beste gauzaitz beneen da hori biharko atxkitzen dauttze dageiterazten uttzet, beti Euskal Irratiak punt .eus web gorean emankizuna beri zentzun gahi du zela biharaunean e erdi hiri hortan eh? bazkaltzeko momentu hortan. Euskal Irattietan.